Bai, bai, bai, hori da larriena eta ikarra agarriena, ez? Azkenean eh, emakume bat eh, bere gorputxarekin jolaztea edo berabakitzea, bauza batzuk egitea edo bestea hori eta bat ere salagarria, kontestuan, kontestuan jarri barko genuke hori bai, ez? Egoera normalizatu batean, patriarkatu eta sexismo hori egongo esen egoera normalizatu batean Ez luke beste nolako ihartsunik izango ez, bakoitzak bere gorputzarekin egiten du nahi duena baino bai larri larria dena da komunikabideen irakurketa guti honenon inguruan normaltasunez eta larritasun esa guztiarekin emakumeak objektu bat bezala tratatze tratatzearekin eh Azken azken finean, eh bueno, ba, edabide konbentzionarioen lahuetan, gainera, bueno, eh, oso komunikazio talde handiak eh, dira eta baita ere, bueno, ba, eundaka, milaka eta milioika pertsonenganai iristen diren eh direne erabideak da ez dute inolako considerazio horik izan. Hau da, aurkestu dituste irudi hoiek iaia San Fermin-in bestako postale eh, bat daio. Bai, bai. bai. Bai bai, eta hori, oso oso larria da, seren azkenean beudek e, badute boterea, eh esta de opinión edo horrelako bat e, sortzeko eta bueno, ba e, gai batzuk, ba, e, parametro batzuen tartean e, e, jartzeko, ipintzeko, eta eta hori ez salatzea eta jartzea gainera, hori ba, gauza guapo bat bezala edo blan, e, zerbait eh service entertainment gariadibeltariad gertatzen den bai, bezala, ba, oso oso larria da, en azkenean E, e, ja, e, lan handia egiten ari da batez ere, bueno, eta jaia hondietan eta bai. e, eraso seksista kezemateko, uh -huh. ematen ari dire kriston protokoloak, ematen ari da kriston lana mugimendu feminista eta eta beste eragile batzuen eskutikan eskutikantzaren urtero, urtero uh -huh. jaia hondiak pasalten direnean beti azkenean, ba, bortxak eta basalatzen da 2008an e, e, e, gertatutako baten gati e, tipo bat e, gartzelara horrelako e, gauza kentuten ari dira. kriston lanketa ematen da urte guztian relako gazak ez bertatzeko eta argazkin e, soil ba, bateengatik uh -huh. e Azkenean hori guztia zapaltzeko gaitasuna daukaten medioak eta daukaten medioak hori egitez, baan da salatzeko. Bain. Baina bai bai bueno, barra dogo bueno, aipatzen zenon baita ere ba, herri mugimendutik mugimendu feministatik alegin handiak egiten dira besta erreko besta guztietan iruinan bereziki ba, kontuan hartu bar dogolako ba, milaka eta milaka eh, lagun biltzen direla eh bueno jai, jai eta hortaz ikusi ahal izan ditugu baita ere ba bueno alde bereziki bueno ba eraso existen kontrako eh, afitsak kartelak eh, badago kanpaina bat eh, ba beresz eh? ba, feministak eta beste elkarte eta mugimendu batzuk bultzatuta eraso saistitei aurregiteko, ezta? Bai, ba, bai eta protokolo batzuk martxa martxan, martxan e, jartzeko ere, telefonoak, horrelakoak gertatzen direnean, horrelakoak gertatzen direnean nola jorratu bar den, baita ere hitz egiten da tabernariekin, hitz egiten da txondetan dagoen e, jendearekin, ba pixka bat e, espazio seguroak e, bilakatzeko Lanketa guzti hori o sa, ematen da lesakan ere aurten e, udaletxetik eta e, tabernariekin, eta Bernarikin eta txndeko jendea liburuzka ba, txiki bat e, atera dute, lesakan ere jende asko egoten delako eta. Pen da horrelako lana egiten ari denean, bai. et, horrelako kasu larriak ematen diren espazio et, et, irudia guztiz kontrakoa izatea eta gainera, ba, ori hori hori hori handi zantzen desala komunikabide potentea huek, zendeazko ditzen direnean, eta a, a, a tituloak e, eskuak zertarako nahi zaituzten, eh? Horrelako komentarioak egotea asken kontra hartzen da uste. Bai, eh, eh, aipatzen dozuna, baldintzatzen du, ba, bueno, ba, egiten den lan guztia, egiten den saiakerra guztiak, saiakerra guzti hauek sentsibilizazio eh, ba, mailan, maila batean ba batean edo bestean eraso sexistei aurre egiteko. Bai. Beraz, ba eh, zerbait geio gaitzeko eh gaitu nahiko zenuke, gaioni buruz edo ba... beste bestei buruz. <laughs> Beno, honen o sea, inguruan, aipatxarena, o sea, guztia balio duel e, lelo hori, es, ba, jai handitan eta horrelako e, lekutan ematen den hori, esatea, de, guztiok nahi duguna balio duela, es, uh -huh. o sea, ez dela zuk nahi duzuna eta zuk iritsi nahi duzun puntura. O sea, Elkarre respetatuz eta eman komunian jaiak disfrutatu eta gozatu al ditugula, Baina beti, errespetu batut oinarritua eta denak pues, tamalez, aldoro egon behar dugula uh -huh. horrelako gauzekin. Bueno, baga, itzo ailekin galditzen gara inara, e, esker mila gurean izategatik gaurkoan, mi esker? Zue, izue, jautxe amatagatik.